Добре. Питання ідіотські. Якщо не знають прізвище і де працює, то як її цікаво на допити кликали. А якщо знають? Навіщо питати? Це, напевно, як у боксі для розминки. Заміжня? Добре. Діти? Дочка і син. Син Павлик? Теска. Добре. Софії закортіло негайно побігти у ЗАГС і змінити синові ім'я. Скільки йому? Шість місяців. Добре. Даруйте, син іще зовсім маленький. Я годую його грудьми. Зараз саме час годування. Чи не могли б ви прискорити цей «Ви хотіли сказати бесіду?» Це лише профілактична бесіда. Добрий дядя, по той бік столу перейшов до справи. До нас надійшли сигнали, що ви, Софія Андрійовна, у товаристві любите розповідати політичні анекдоти. Я? Політичні анекдоти? «Ніколи», – рішуче заперечила Софія і сказала цілковиту правду. «Чи ж вона дурна собі строк напитувати?» «Ще тато вчив. Жодних політичних анекдотів за це можуть посадити». «А які анекдоти ви розповідаєте?» «Ну, про Івана Царевича і Змія» прочіпає прововочку. От радісно вигукнув Павло Іванович. От це вони політичні і є. Яка ж тут політика, здивувалася Софія. А така політика. Іван Царевич це хто? Герой російської казки. А казка це що? Частина російської національної культури. То що? Ви ганьбите російську культуру? А Чапаєв – це герой громадянської війни. Над його світлою пам'яттю насміхатися не можна. А Вовочка здивовано протягнула Софія і жахнулася. Це ж сам Ленін, господи! Це вже найбільша політика з усіх. Від захвату аж дихати забула. Оце сприт! Так пересмикнути карти не кожен шулер зуміє. Та анекдоти це пусте. Є інше. Заява ваших студентів. Ви організували таємні збори опозиційно налаштованих студентів у лісі і співали там заборонені пісні. Ну Он що? А можна побачити цю заяву? Будь ласка. Павло Іванович подав заздалегідь приготований листок. Підпису не було. Та Софія одразу впізнала почерк. При її жахливій пам'яті на імена, прізвища, цифри, дати, назви, її пам'ять мала дивну особливість. Побачивши почерк, Софія одразу згадувала прізвище, яке було ним написане. Коцький. Точно він. Це писав студент Коцький. Він має підстави ненавидіти мене. Цей лист – суцільна брехня. Ніяких опозиційно налаштованих студентів у нашому училищі немає. А таємні збори – це звичайна прогулянка у лісі яких? То це – не поодинокий випадок, були й інші збори.